В одному із номерів я прочитав «Козловська валька», тобто «Битва у Козлуці. І далі. У трикутнику Маку-Подгалянській-Мисленіце знаходився другий великий партизанський район. Там діяли загін імені Варинського під командуванням Тадика Григорчик, Батальйон армії Крайової Гардого Герард Возніця Радянський загін під командуванням полковника Калиновського і радянська десантна група капітана Михайлова Березняк Великі випробування випали на долю батальйону Гардого і групи капітана Михайлова 10 січня 1945 року Значні сили гітлерівців оточили великий лісовий масив. Командири партизанських загонів і груп підтримували між собою постійні контакти. Партизанські дозори кілька разів зав'язували перестрілку з німцями, не дозволяючи їм проникнути у глибину лісу. Вночі вийшов з оточення загін імені Варинського – Тадика. 12 січня фашисти почали наступ з боку Гарбутовіць, у кількох місцях їм вдалося прорвати оборону партизанів. Вони увірвалися у розташування загону Гардого і радянської групи Михайлова-Березняка. Гардому і Михайлову довелося організувати кругову оборону. У цьому бою особливо відзначилась радянська група. Карателів втратили 92 солдати вбитими і 12 пораненими. Ці рядки із журналу пробудили у пам'яті деталі того бою. У ніч на 12 січня ми з Гардем перевіряли посилені дальні дозори. Тоді нам ще не було відомо, що весь лісовий масив Подгаля оточений гітлеївцями. Але гостей ми чекали. Перед цим Павлов попереджав. Є дані, що гітлерівці готують каральну експедицію проти партизанів у районі Кракова. Вживіть відповідних заходів. Розкупчення карателів у Бескидах повідомляв і гроза. Гостей ми чекали у досвідах. Сон на світанку міцний, на це часто розраховують карателі. Але і вночі, і вранці було спокійно. Ми з гардем зняли дальні дозори, виставили ближні. Я забрався у землянку і попросив розбудити о другій годині дня. Товаришу капітан. товаришу капітану, чую крізь сон голос близнякова. Схоплююся. Почалося, товаришу капітан. Щойно Ольга прийняла радіограму. Війська Першого Українського фронту перейшли у наступ. Хлопці обнімаються, сміються, пританцьовують. Пахне чимось смачним Абдула зі своїм підручним пекелем чаклують над казаном. Наступ. Всі останні тижні ми жили чеканням. Працювали на цей день. І у гардого вже знають. Від нього зв'язковий. Пан-поручик з такої нагоди запрошує на обід. Повертаюсь у землянку поговитися, не поспішаючи намилюю милюю щуку. І раптом вибух. Так з намиленою щукою і вибіг із землянки. «Ягайте, капітане!» – кричить хтось. Падає у сніг. Тут же зататакав кулемет. Великокаліберний. Карателі поливають свинцем кожен метр. Поки що рятують ялини і буки, але втримати оточену галяву певно не вдасться. А німці повзуть з усіх боків. Скільки їх? Товаришу капітан, дозвольте, це Ростопшин. Семен сильним ривком Викидається за бруствер траншеї, котиться до дерева. Потім глибоким снігом повзе настирливий гавкіт кулемета –